Vom merge la capitolul 4 unde se vorbește despre căsătoria lui Boaz cu Rut. Felul în care Rut a știut cum să-l câștige pe Boaz, cum să se apropie de el, sfaturile și îndemnurile i-au fost date de către Naome. Nu poți să știi cum să Afli sau cum să-i câștigi inima lui Isus, adică numai în adunarea lui Dumnezeu. În adunare, aici, sfaturi, învățături și îndemnuri care te fac să înțelegi cum poți să ajungi să-l cunoști sau să-l câștigi pe Isus. Și toate îndemnurile, și felul în care Naomi a învățat-o pe rut, dar după ce mai întâi a trebuit cu acea umilință, dar tot la îndemnul lui Naomi, când prima dată s-a dus să cureagă spice în urma săcerătorilor, când s-a întors, a povestit. A fost întrebată în ce ogor ai adunat aceste spice, și a spus și în ogorul lui Boaz. Da, păi și ăsta este rudă cu noi. Rudă cu noi, Isus, El e venit de acolo. Rudă cu noi, zice și Naomi. Și îi spune, ascultă, Fico, să nu te depărtezi de ogorul lui. Acolo se merge, de acolo să adună spice. Să nu te depărtezi, să nu te duci în alt ogor. E un sfat. Adunarea în care ai descoperit că aparține lui Dumnezeu, ogorul aparținea lui Boaz. Și femeia a spus, mama, soacra, să nu te depărtezi, acolo se te duci. Și a ascultat o zi, două, poveste lungă. Nu vreau să mă ocup prea mult de treaba asta și vrem să mergem la, ce spune cuvântul aici cu privire, la căsătorie care a avut loc. Și povestește fata tot ceea ce s-a petrecut cum Boaz a dat ordin slugilor să se parte frumos cu Rut și când stau la masă să o cheme și pe ea la masă. Din ce mâncau ei să mănânce și ea și din ce bea, a, bea și ea. Deci Rut s-a văzut oarecum respectată și primită cu bucurie de către slugile lui Boaz. E o datoria noastră care suntem și slujim lui Boaz, care este Isus, să ne purtăm bine cu cei noi veniți care încă care încă nu s-au logodit cu Hristos. Să ne purtăm bine e o poruncă. Și Rut povestește-lui sau -sa, toate astea. Și vorbește frumos lui despre Boaz, cum i-a vorbit, că a fost întrebată cine ești și Boaz știa, îi mersese oarecum numele, că o fată cu minte a rămas văduvă și a urmat-o pe soacră sa și o iubește așa mult pe soacră sa. Toate aceste cuvinte care le știa Boaz despre Rut, l-a făcut pe Boaz să-i vorbească așa frumos și cu atâta respect și Ruth știa toate astea. Dar încă nu venise momentul fericit ca să știe că acest boaz o va dori să-i fie soție. Și noi mulți suntem până la legământ, auzim multe lucruri despre Iisus, auzim cum ne iubește și ce lucruri mari și minunate a făcut pentru noi, dar încă n-a venit momentul logodirei. Și Ruth ascultă mai departe pe soacra Și a venit ziua în care soacra dă o, o foarte înțeleaptă. Dacă vreți să o citim, nu mai să auzim ce i-a spus. În capitolul 3 spune așa, soacra să Naomi i-a zis... Fica mea, aș vrea să-ți dau un loc de odihnă ca să fii fericită. Cine e acel care ne dorește acest loc fericit? E noul Ierusalim. Am vorbit din cine e format. Apostolii, proorocii, toți au același gând pentru acei pe care Dumnezeu îi cheamă ca să fie ai lui. Ăștia ne sunt... Acele suflete minunate care ne pot da sfat și învățătură ca noi să ajungem să fim fericiți. Zicem, și acum, Boaz, cu ale cărui slujnice ai fost, nu este el rudă cu noi? Iată, el are să vânture la noapte ozurele în arie. Și îi spune acum, spală-te și unge-te, apoi îmbracă-te cu hainele tale și povără-te în arie, să nu te faci cunoscută lui până va isprăvi de mâncat și de băut. Când omul după o zi de muncă, seara a mâncat și a băut ceva, el se simte oarecum bine dispus și numai așa somnul îți poate fi dulce când după o muncă ai avut parte și de o masă bună, ai pus capul pe pernă și dormi liniștit. Și soacra femeie, înțeleaptă, așa îi spune, să nu te faci cunoscută, stai liniștit și așteaptă-l. Și zice, ea, Ruth, a răspuns, voi face tot ce ai spus. A mai spus cineva, tot o femeie... Care a ascultat de un tată care, de fapt, era un tată adoptiv, era înfiată este Estera, care măcar ca ajunsese să fie împărăteasă, dar Biblia ne vorbește despre această femeie care știa ce înseamnă să asculte, că nu făcea nimic până ce nu îl întreba pe Marduhău, care a crescut-o. E foarte interesant. Ne punem întrebarea, ne asemănăm noi cu aceste ființe care cu toate că era împărăteasă și tatăl ei care a crescut-o era portar, n-avea pretenția că este împărăteasă, ci mai degrabă, după omul firesc, la ce să mă duc eu să-l pe portarul și să-l întrebe împăratul? Dar împăratul era un străin pentru ea. Împăratul nu era din neamul ei, mă eu. Da! întrebare Știm noi să facem această deosebire între oameni? Păi nu că între pe ăla că oh, e tobă de cartă și oh, are un nume toată lumea, știe. întreabă e din aceeași viță din care ești tu? Căci vița din care noi suntem e Hristos? Și atunci când visa, pentru noi e Hristos cel de la care aștepți un sfat, o învățătură întreabă-te ești el din aceeași visă din care ești tu? Și Estera era din aceeași viță din care era și Mardocheu, căci Mardocheu era frate cu tatăl lui Estera și după moartea lui tatăsură acest mardocheu a crescut-o pe Estera. Doamne, ce lucruri minunate poți să înveți să știi să asculți, dar nu poți să asculti de oricine. Întreabă-te, acel de care asculți, e el fratele tău? E el rudă cu tine? Așa a spus Naomelui Rud. el este rudă cu noi. O, ce lucru minunat! Deci, o îndemna pe această noră, cum i-a spus de la început, vreau să-ți dau un loc de odihnă ca să fii fericită, dar această odihnă și fericire nu o poți avea cu un străin care nu face parte din visa din care ești tu. Cât de aia se vază atâtea lacrimi în atâtea familie. Pentru că în cele mai multe căsătorii, tinere, nu-și pun întrebarea cel cu care tu vrei să străști viața Ți-ai pus întrebarea, este și el la fel ca tine născut din nou? Isaac a fost copil venit prin făgăduință și Dumnezeu a purtat de grijă să-i dea o fată. Așa a spus Rebecca, nu cumva este foarte interesant când a fost vorba despre Iacob să nu cumva să se căsătorească cu una din fetele cananiților. Isaac, care a știut cine este acest, ce știa că este el, a vrut părintele Avraam să-i aducă o fată pe care Dumnezeu avea să-i odea. Căci el a știut dacă acest Isaac mi l-a dăruit Dumnezeu, vreau ca acest copil să aibă odihnă în viața lui, să aibă parte de o feri viață fericită. Dar asta nu poți avea cu oricine și cum numai Dumnezeu cunoaște inimile tuturora, Avrean ca prieten lui Dumnezeu i-a spus Doamne dacă mi-ai dat pe acest băiat care este o minune vă rog dați vă rog și acel ajutor potrivit pentru el ca copilul acesta dăruit de tine să-mi facă bucuria să-l văd că duci o viață de odihnă, de pace și de bucurie dar asta nu poate avea decât coființă pe care tu i-o vei da pentru că tu ești singur care cunoști inimile tuturor oamenilor Așa se poate face o alegere înțeleaptă. Și Avrăam așa dat poruncă robului. Te duci acolo, în casa tatălui meu. au interesant, în casa tatălui meu. Păi iarăși asta vorbește. Când Biblia ne vorbește despre noi, de ce suntem și de ce ne bucurăm de atât har, Biblia ne spune în Efesen că am fost cunoscut de Dumnezeu mai înainte de întâlnirea Dar bine, unde am fost cunoscut? În cine? și în Hristos Isus, în casa Tatălui. Deci, e o minune când descoperi prin Sfintele Scripturi că tu, de fapt, aparții acestei familii a Lui Dumnezeu. Numele noastre sunt scrise în ceruri. Palatele care sunt făcute mai înainte din temerea lumii, cum spune cuvântul, împărăția care va a fost pregătită de Dumnezeu mai înainte din temerea lumii, se pune întrebarea, dar pentru cine a pregătit-o? Pentru acei ale căror nume se găseau scrise în cartea vieții. Și când tu afli, prin îndurarea lui Dumnezeu, această iubire și acest har, această trecere, cum spune cuvântul în alt loc, pentru că te iubesc și pentru că ai trecere în ochii mei, zice Domnul, de aceea dau popoare pentru tine. Au ce lucru minunat! Și când omul descoperă această... Iubire, și acest har atacă lui. Asta îl determină pe om, cum a spus Petru: Iată, noi am lăsat totul și te-am urmat. Biserica este compusă din astfel de suflete care au descoperit că Dumnezeu este vița, așa cum însuși Isus a spus: Eu sunt vița, iar voi sunteți mlădița. Doamne, cât har e în aceste cuvinte. Ce spune mai departe Naomi lui Rut? Rut îi spune, voi face tot ce ai spus. Rut, nu, să vedem ce i-a spus. În versetul 4 spune, zice, și când se va duce să se culce, interesant, unde o trimetea și în ce fel trebuia să-L găsească pe Iisus? Cum am putut noi să ajungem să ne știm mântuiți? Când se va duce să se culce. Ce înseamnă acest cuvânt? Simboliza moartea lui Iisus. Numai în moartea care a suferit-o pentru păcatele noastre, inima omului cade la pământ. Asta înseamnă pocăința. Magdalena, care este iarăși o icoană, când s-a dus dis de dimineață la mormânt și a văzut mormântul gol și Iisus era acolo și a întrebat o femeie, ce cauți? Și și domnule, fără să știi că este Isus, Dacă l-ai luat, spune Unde l-ai pus și mă duci iau? Ce simbol are cuvântul spus de Naomi lui Ryd când se va culca? Ce spune mai departe? Să auzim. Zice Înseamnă-ți locul unde se culcă înseamnă locul. Acest cuvânt vorbește foarte mult. Când stai și la curs pe Duhul Sfânt cum îți vorbește, Pavel spune: N-am avut de gând să știu altceva între voi decât pe Isus Hristos și pe Răstii. înseamnă locul. Golgota e locul în care, în alt loc, Biblia vorbește: aici este locul unde mă voi întâlni cu tine. Și oamenii îi spune înseamnă locul unde se, se va culca el. Ce interesant, auzi? Deci, moartea mormântului Iisus, care ne vorbește cât de dragoste a avut să-și aducă viața pentru noi ca jertfă, el, acest mormânt trebuie să rămână pururea în ochii noștri. Gol. Ce înseamnă gol? A murit, a înviat și învierea mărturisește că păcatele pentru care el a murit în ochii lui nu mai există. Asta înseamnă învierea. Apoi spune mai departe, Apoi, du-te, descopere-i picioarele și culcăte. te descopere-i picioarele și culcăte. te Interesant, întâi vorbește despre el, înseamnă locul unde el se va culca, dar îi vorbește și ei să se culce la picioarele lui. Când femeia păcătoasă în casa fariseului, știți povestea? Când a intrat, s-a aruncat la picioarele lui Isus, i-a spălat picioarele cu lacrimi, știți toată povestea. Pe cine simboliza femeia? Găsim noi scris aici în Vechiul Testament. Culcă-te la picioarele lui. Ce a spus Abigail, acea femeie care, știți povestea cu, el, cu ea cum a fost, care atunci când David a trimis vorbă, Că vrea să o ia de soție. Această doamnă mare a spus așa cum așa să am eu așa o trecere înaintea ta. Eu nu sunt vrednic nici măcar să spăl picioarele slujitorilor tăi. Vedeți frăția voastră cum arată sufletele pe care Dumnezeu le alege? Cu câtă smerenie, cu câtă umilință cu cât suflet își arată dragostea și iubirea față de acel care îl cheamă și Abigail așa spune. Și a ajuns să fie soția lui David. Și l-a urmat. Era doamnă, avea bogății mari bogății. Și a pribegit cu el, că era în timpul când era prigonit David de Saul. Și-a umblat această femeie cu el prin munți, prin stânci, până ce a ajuns David să fie eliberat de toată încercarea aceasta după moartea lui Saul. Și-a ajuns împărat. Iubiții mei, frați, toate acestea ce ne vorbesc nouă? Ne vorbesc despre această cale care e Hristos. Dacă suntem ai Lui, împărtășim împreună cu El, la fel, tot ce este aici pe pământ, și binele, și răul. Și când suntem hotărâți să mergem împreună cu El, indiferent cine va fi dat, să îndurăm pentru numele Lui, mâine avem cuvântul Lui, când va sta El pe scaunul Slavei și și noi vom sta. În Cartea Apocalipsei este scris pentru Cel ce va biruie. Deci va sta și El pe scaunul de Domnie al meu, după cum și eu am biruit și șed pe scaunul de Domnie pe care Tatăl mi l-a dat când toate acestea le avem în privire și când inima când aude sau când citește ce spun Scripturile e o bucurie pe care ce comori pot fi în lumea asta ce anume ar putea să mă facă să fie mai mult decât ce îmi spune mie Biblia despre ce este Dumnezeu pentru mine și ce a pregătit El pentru cine poate să-mi dea mie s nebunul nu vreau acum nu e o de treaba asta, vă amintesc un cuvânt pe lângă multe alte amenințări vine și cu o făgăduință și, și după ce veți fi de partea mea și eu vă voi da așa și așa și apoi spune și vă voi duce în tot țară ca a voastră în care curge lapte și mere. au dracu promite celor care îl ascultă o sară, la fel ca și țara canală pe care domnul dată lui evreilor. Și Sanherib așa spune în prostia lui evreilor. Și vă voi duce într-o țară la fel ca voastră, cu râuri, cu fântâni, cu izvoare și câte și câte altele. Și cei proști ascultă de astfel de sfaturi care vine și nu-și pun întrebarea din gura, din gura cui vin astfel de făgăduințe? Din gura celui care n-are nimic în lumea asta. E un hos. Și mulți îl ascultă. Și se vede trași pe sfoară. Ajung în iad și acolo în iad, ca acolo e lui. Nici măcar o picătură de apă n-are să le dea. Și i-a mințit pe toți. Și Domnul îl numește cum? Mincinos... Și Tatăl minciunii. Și Dumnezeu care s-a îndurat de noi, din această, din această minciună ne-a izvăvit. Din aceste învățături care nu are nimic din Dumnezeu. Și ne-a adus prin Harul Lui la Evanghelia. Care, ce este Evanghelia? Este chipul Lui, adică felul Lui Dumnezeu. Și când prin Evanghelie ajungem să ne bucurăm de așa un har, de așa o credință și ne nădejde, suntem suflet fericit. <sus> Ruth a venit atunci, încet de tot, i-a descoperit picioarele și s-a culcat. S-a culcat. Pe unde poate fi mai bun și mai dulce somnul decât să te știi la picioarele lui Isus? Ce spune mai departe cuvântul? La mezul nopții, aici iarăși un cuvânt, mezul nopții, adică întunericul care e în această lume. Și noi în acest întuneric, sfatul și îndemnurile pe care le avem din cuvânt, ne găsăm liniștea și odihna sufletului la picioare lui Isus în mezul nopții, adică în mezul întunericului în care trăiește această lume.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 de la soacra ei, știa. Pentru că soțul ei care muriseră era rudă cu boaz. De nou vine întrebarea. Rudă cu boaz. Vom vedea mai departe răspunsul la acest cuvânt de aici. Ce spune mai departe după ce spunea acest cuvânt? Și el a zis, fii binecuvântată de Domnul, Fică. Această faptă de pe urmă, cum vede Domnul întoarcerea noastră la el? Cum vede Domnul când noi, pe lângă ce știm că am făcut, am strâns de pe ogorul lui bob cu bob, adică cuvânt cu cuvânt, și la urmă am avut totuși curajul credinței pe care ne-a inspirat-o mama, Ierusalimul sus, adică prorocii și apostolii care l-au mărturisit pe Hristos, îndrăznesc să mă apropui, cum a îndrăznit și femeia cu scurgere de sânge, a zis în inima ei, atât numai să mă ating și mi va fi de ajuns. Și atât a fost de ajuns ca din Isus să iasă o putere și femeia să fie vindecată. Ce înseamnă credința? Credința este acel dar pe care Dumnezeu l-a dat omului, prin care omul poate să se bucure de ceea ce este acest Isus pentru noi oameni. Și ne întrebăm, dar ce este acest Isus pentru noi oameni? din partea lui Dumnezeu? Este darul pe care Tatăl ne l-a făcut nou oamenilor. Și dacă cu această credință ne apropiem de El... Vom avea parte de această vindecare care păcatul a lăsat în sufletele noastre, cum spune Pavel în Romani 8 și în Cartea Vechiul Testament, iarăși la fel, și din creștere și până în tălp, e numai răni, vânătăi și carne vie. Asta a făcut păcatul în viața omului. Cum se poate vindeca această lepră, acest rău? Numai sângele lui Isus ne poate vindeca, numai jertfa Lui, ne poate readuce din nou la acea stare de neprihănire cum a fost omul înainte de a cade în păcat. De Biblia îi dă numele: Domnul, neprihănirea noastră sau starea noastră după voia lui Dumnezeu. De unde vin toate acestea? De la Dumnezeu Tatăl. Rămâi în noaptea aceasta, spune aici. Zice el mai departe, este adevărat că am drept de răscumpărare. Acum ne apropiem de gândul care l-am avut și o vom vedea. Este drept că am drept de răscumpărare, dar este o altă rudă mai aproape de, decât mine. La cine s-a referit acolo când zice că e drept că am drept de răscumpărare, dar e un altul care e înaintea mea, care se cade... Deci rămâi în noaptea aceasta aici și mâine dacă vrea să te răscumpere bine, să te răscumpere. La cine s-a referit acolo? Boaz reprezintă pe Hristos iar acel un altul era legea care a venit în aici de a veni Harul. Și vom vedea în cuvântul ce urmează că legea nu are puterea să te răscumpere. Dar Domnul a încercat pentru om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 când această legătură se face între Dumnezeu și om, în Cartea Apocalipse se spune într-una din biserici și îi voi da o piatră albă pe care este scris un nume nou pe care nimeni nu știe decât acel care îl primește. Mântuirea e o taină pentru noi, dar în același timp ce-am primit pentru cei din jur e tot o taină, adică ceva ascuns. Și cum Isus era Fiul lui Dumnezeu și nimeni nu putea să-L cunoască că este Fiul lui Dumnezeu, afară numai dacă Tatăl îl făcea cunoscut, acel suflet avea bucurie să vadă că Isus nu este un om, ci este Dumnezeu venit în trup de om. La fel e și pentru noi. Nimeni nu ne cunoaște cine suntem decât numai cei care au în ei Duhul lui Dumnezeu pe care îl avem și noi și prin Duhul lui Dumnezeu ne putem recunoaște unul pe altul ca fiind frați și aparținem aceluiași părinte și avem aceeași patrie, cerul. De aceea, mulți nu prea percepem noi de ce între cel credincioși și cei nenăscuți din nou există tot ne o nepotrivire. Nu se pot poate. Oricât ai vrea să te potrivești unul cu celălalt, n-ai cum pentru că sunt două naturi deosebite. Natura omului nenăscut din nou este omul căzut în păcat. Natura omului nou este firea și natura lui Dumnezeu. Și această fire nouă pe care noi am primit-o prin naștere din nou nici cum nu se poate potrivi cu cea pe care am avut-o până la primirea lui Hristos în noi. De aceea, niciodată Biblia spune, zi, dar ce legătură poate fi între cel credincios și cel necredincios? Noi trăim la oaltă, în familie sau în societate cu oameni, avem treburi, lucrăm, dar din punct de vedere spiritual suntem străini unul față de celălalt. Ești soț, soție și dacă unul din cei doi nu-l are pe Hristos, ei trăiesc prin învoire se înțeleg ca oameni, duc viața așa cum se poate, dar legături și părtășiile untrică prin Duhul lui Hristos ei nu pot avea. Nu pot avea pentru că în unul trăiește Hristos, în celălalt nu. Și oricât de înțelet ar fi celălalt, oricât de bun ar fi, omul nou care este din Dumnezeu e cu totul altfel decât cel, oricât de înțelet ar fi el în felul lumii, nu poate să-L priceapă pe Cel născut din Dumnezeu. N-are cum. E cu totul și cu totul foarte deosebit unul de celălalt. Sunt adevăruri pe care trebuie să le știm și să dorim cei care încă nu pricepem aceste lucruri să-L rugăm pe Domnul, să ne dea această lumină, să putem să ajungem la această părtășie cu Domnul și cu cei ce sunt ai Lui. Că prin această părtășie suntem încredințați că facem parte din trupul care este biserica vie al cărui cap este Hristos Domnul. Și aceste suflete care sunt încredințate în felul acesta, ei trăiesc ceea ce Petru spune într-un loc când zice de aceea, adică având această lumină sau această nedejde, uniți cu credința voastră fapta, pe numai ăștia fac acest lucru, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânare, răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragoste de frați cu dragostea de frați iubirea de oameni, acestea sunt virtuți pe care cel firesc n-are cum să le capete, chiar dacă pe moment să zicem vrea să facă ceva din acestea, dar e ceva pe moment, ceva care și Saul de multe ori în prigoana care s-a dat împotriva lui David, avea și momente în care își dădea seama că face rău și îi spune lui David știu că tu vei domni și că în sfârșit multe lucruri, dar uita și iar de nou cu prigoană după David. Ăsta este omul firesc. Chiar dacă pe moment vine și îi spune, nu mai fac, îmi pare rău cu uite, te-am supărat, dar nu trece mult și-l vezi că de nou iar și în apele lui și iarăși sare în cap. Domnule, n-ai cum, e sărbatic, nu născut el încă e în firea veche și ca atare nu poți avea încredere. Spune mai departe. S-a făcut ziua, adu-mantaua de pe tine și țin-o. a ținut-o și el a măsurat șase măsuri de orz și l-a pus pe ea, apoi a intrat în cetate. Șase măsuri. De ce unul șase și orzi? Nu greu. E foarte interesant. Cele șase mii de ani de când omul a căzut și Dumnezeu a venit cu făgăduința că va trimite un mântuitor, Dumnezeu pe omul pe care l-a dorit să fie al lui l-a hrănit cu o hrană. Care, așa cum vedem aici, o pâine de ors. Sunt multe de vorbit, dar dacă nu vă uitați la ceas, vom continua mai departe și tot bine. Mântuitorul, când am mulțit pâinile, la una din murțiri, spune că pâinile care le-a mulțit erau de ors. O pâine de ors nu poate avea calitatea pâinii din grâu. Dar e pâine, te hrănește. Și viața noastră cu Hristos pe pământ eu minune. Dar adevărata minune o vom trăi atunci când pâinea aceasta nu va mai fi de orz, ci va fi de grâu. Adică cum înțelegem acest lucru? Ioan spune acest lucru. cunoaștem în parte și îl mărturisim, dar când se va arăta cel de... și vom fi ca el și îl vom vedea așa cum este. Atunci abia numai vom vedea că pâinea adevărată e Hristos, fără a mai avea ceva de care să ne întrestăm, cum avem acum. Suntem în adunare, ne bucurăm, aducem slavă lui Dumnezeu, merg acasă sau merg la locul de muncă și pe dată îmi este plasată o pastilă de amărăciune și dulceața harului care m-a umplut de bucurie pe dată o văd că, uite așa, se strânge în mine inima. E așa sau? Iubiți-mei, frații și surori, asta este viața unui creștin pe pământ. Haina pe striță a lui Iosif, viața împletită cu bucurii și cu lacrimi, e viața pe care o trăiește creștinul, e pâinea de os. Hristos este pâinea adevărată. Dar aceasta o vom vedea atunci, cum spune Ioan, când se va arata El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. O, Doamne, ce minunat de să poți să ajungi să te bucuri de El, așa cum este. Chiar dacă pe moment pare o pâine așa cum arată aici, ca fiind de orz, dar e pâine totuși, slavă Domnului. Trec mai departe pentru că timpul nu, se nu mai îi permite... Iată ce spune cuvântul, și vom trece peste mai multe lucruri acum, să ajungem la gândul despre lege și har. Când Boaz i-a vorbit că este un altul care are drept de răscumpărare înaintea lui, Boaz spune așa, în capitolul 4, am să citesc și mă opresc numai unde va trebui. Boaz s-a suit la poarta cetății și s-a oprit acolo. Și iată că cei, cel care avea drept de răzcumpărare și despre care vorbise Boaz, trecea. Și Boaz i-a zis, hei, cu tare, te stai aici. Și el s-a apropiat și s-a oprit. Observați un lucru, că nici măcar nu-i amintește care era numele pe cine reprezenta acesta care era lui Boas? Legea. E foarte interesant. Legea care aduce Pavel vorbește că toți cei care vor să fie mântuiți prin lege se găsesc sub blestemul legei, pentru că nimeni nu poate împlini legea. Este scris acest cuvânt. Motivul este că legea e sfântă, dar eu sunt păcătos și ca atare n-am cum să pot împlini ce este în lege. Apoi spune, Boaz a luat atunci zece oameni dintre bătrânii cetății zece. Iarăși, dacă ne oprim la fiecare cuvânt, avem răspuns, dar cum a spus, trecem mai departe. Și a zis, "Ședesc aici. Și ei au șezut jos. Apoi a zis celui ce avea drept de răscumpărare. Naomi, întorcându-se din țara Moabului, povestește Boaz acum, a vândut bucată de pământ care era a fratelui nostru elimelec. Am crezut de datoria mea, spune Boaz, să te înștiințez, îi spune celui care era fără nume, despre aceasta și să-ți spun, cumpăr-o în fața locuitorilor și în fața bătrânilor poporului meu, dacă vrei să o răscumperi, răscumpăr-o. Hristos Domnul e cel care vine cu acest cuvânt atunci când îi dă legea lui Moise, poporului, și răscumpără o și să auzim ce a putut să facă legea, că n-a putut să facă ceea ce trebuia să se facă ca omul să fie răscumpărat, căci nu este nimeni înaintea ta care să aibă drept de răscumpărare, și după tine eu am dreptul acesta, e, acesta, eu după tine este Hristos, după ce întâi a venit legea. Apoi spunem. Și el a răspuns, o voi răscumpăra legea. Promite că, da, bine, o voi răscumpăra. Să vedem cum se termină. Boaz a zis, în ziua în care vei cumpăra țarena din mâna Naomi o vei cumpăra în același timp și de la Ruth Moabita, nevasta celui mort, ca să ridici numele mortului în moștenirea lui. Și cel ce avea drept de răscumpărare a răspuns, nu pot să o răscumpăr pe socoteala mea, de frică să nu-mi nu stric moștenirea mea. Ia tu dreptul de răscumpărare, că și eu nu pot să o răscumpăr. Așa a răspuns legea. Ce mai spune el aici, în cuvânt, legea? Ca nu cumva să-mi stric moștenirea mea. Eu m-am gândit de foarte multe ori la bestii frați care gândesc că după legea lui Moise, după legea vechii, își pot mântui suflete, care Nu e nevoie să spun mai amănunțit ce gândesc și cum cred ei. Dar ei nu știu că trăiesc ce a spus acesta aici ca nu cumva să-mi stric moștenirea mea. Că dacă pe om îl chem de la lege la har, el își strică moștenirea. V-am povestit de atâtea ori că am stat cu ei în închisoare și m-am rugat și m-am stăruit să ajungă la ce spun scripturi și a spus frate, orice ai vrea nu pot. Adică cu alte cuvinte, că își strica ceea ce el deja primiseră, legea. Și n a putut. Și au rămas așa, bătuți, schingiuiți, dar n-a putut. Răspunsul îl avem aici, ca nu cumva să-mi stric moștenirea mea. Odinioară în Israel, pentru întărirea unei răscumpărări sau a unui schimb, omul își scotea încălțămintea și o da celuilalt. Aceasta slujea ca mărturie în Israel. Deci când se făcea o astfel de tranzacție, adică un astfel de schimb sau o răscumpărare de felul acesta, cel care își avea dreptul de răscumpărare și cel care renunța la acest drept de răscumpărare, atunci el rămânea desculs. Ce înțelegem? Vă rog notați bine, când un om nu primește harul Evangheliei, și rămâne la litera legii, el nu mai are în suflet râvna Evangheliei de care vorbește Scriptura că picioarele să vă fie încălțate cu râvna Evangheliei. E foarte interesant. Când ai picioarele încălțate cu râvna Evangheliei, atunci mersul tău e un mes fără teamă. Când ești încălțat și mergi pe un drum, chiar dacă sunt grunci sau știu ce altceva, Mersi fără frică, pentru că încălțămintea este aceea care îți apără talpa piciorului. Când râna Evangheliei e pe inima ta, atunci nu te mai tem de tot ce te lovește în această viață, pentru că pentru tine, cum spune Pavel, a trăi e Hristos și a muri e un câștig. Prin asta omul născut de nou se deosebește de omul lege. <coughs> a zis dar lui Boaz cumpăr-o pe socoteala ta și când Boaz a spus când acesta a spus cumpăr-o pe socoteala ta se pune întrebarea cum am fost noi cumpărați de adevăratul Boaz care este Isus Hristos cuvântul spune nu cu aur nu cu argint ci cu sângele cel scump al lui Hristos melului Dumnezeu ați fost cumpărați și să auzim ce spune mai departe atunci Boaz a zis bătrânilor întregului popor Voi sunteți martori azi că am cumpărat din mâna Naomi tot ce era al lui Elimelec, adică al lui Dumnezeu. Căci Elimelec, asta înseamnă numele lui Dumnezeu, nevasta lui Marhon, ca să ridic numele mortului în moștenirea lui și pentru ca numele mortului să nu fie șters. Dintre frații lui și din partea locului lui, voi sunteți martori azi despre aceasta. Și tot poporul care era în, la poartă și bătrânii au zis, suntem martori și urmează acum urările. Domnul să facă pe femeia care intră în casa ta, ca Rahela și ca Lea, care amândouă au zidit casa lui Israel. Arată-ți puterea și în Efrata, și făs un nume în Betleem, locul unde avea să se nască Isus. Sămânța pe care ți-o va da Domnul, prin această tânără femeie, să-ți facă o casă asemenea casei lui Perez, care s-a născut lui Iuda din Tamar. Boaz a luat perut. i a fost nevastă. Și el a intrat la ea, Domnul a făcut să zămislească și ea a născut un fiu. Femeile au zis lui Naomi, Binecuvântat să fie Domnul care nu te-a te lăsat lipsit azi de un bărbat cu drept de răscumpărare. Cuvintele acestea sunt cuvintele îngerilor care aduc Ierusalimului această urare, aceste cuvinte de laudă acel care a avut drept de răscumpărare ca să umple Ierusalimul cu acele suflete ale căror nume erau scrise în cartea vieții a fost Isus. E foarte interesant. Am auzit și cântarea care s-a cântat mai înainte, cântarea celor răscumpărat sau cântarea celor care vin din valea umbrii morții. Apoi spune, copilul acesta îți va înviora sufletul și va fi sprijinul bătrâneților tale aici este vorba de veșnicia care urmează bucuriile și harul de care se vor bucura toți cei care locuiesc în această cetate sfântă unde Domnul își are scaunul de domnie și care face pentru tine e foarte interesant mai mult decât șapte fii ce lucru minunat perdusele doi copii și pe soțul în țara străină, în țara Moabului, dar prin ce s-a întâmplat prin această căsătorie a lui Rut cu Boaz, cuvântul vorbește lui Naomi, Noul Ierusalim, că aceasta care este Rut, simbolul bisericii pentru dânsa și copilul, adică cei care vin sau care sunt apărțând bisericii, pentru Ierusalimul de sus, Face mai mult decât șapte fii. Ce frumos. Naomi a luat copilul, l-a ținut în brațe și a văzut de el. Vecinele i-au pus nume zicând un fiu s-a născut Naomi. Nu spune că lui Ruth și lui Naomi și i-au pus numele Obed. Acesta a fost tatăl lui Isai, tatăl lui David. Cine a fost acest obed pentru David? Bunicul. Obed a fost tatăl lui Isai și Isai era tatăl lui David. Iată, de cât har s-a putut bucura această rut, care în momentul în care l-a descoperit pe Dumnezeu în Naomi, a urmat-o și Dumnezeu a binecuvântat-o în așa fel încât să ducă pe lume pe acel din care avea să se nască Isai și Isai la rândul lui, pe David care era și este împăratul Israel, Apoi spune, iată sămânța lui Perez, Perez a fost tatălui Hezron, Hezron a fost tatălui Ram, Ram a fost tatălui Aminadab, de ce înșiră cuvântul aici atâtea nume? Arată că toate aceste nume era o viță, era o sămânță de oameni, cum este arătat și în Evanghelie, spisa neamului lui Isus, și începe cu Avraam și vine până la Iosif și Maria. Deci nu a luat un trup la întâmplare, ci un trup luat dintr-o viță de oameni care a fost aleasă de Dumnezeu, din care trebuia ca acest fiu al lui Dumnezeu să fie un om. Aici este frumos. Un om dintre oameni. Întrebare, dar cum? Ce înseamnă un om dintre oameni? Un înțelet. un cu lumina cu lumina columnare ziua, nameaza mare și moartă zice, dar ce cauți? Păi Peisje caut un om. Și lumea nu pricepea cum un om. Păi da, noi zi, ce suntem? Și Domnul a vorbit și vreau să scapă Ierusalimul și caut un om și nu-l găsesc. Întrebare. Cei care suntem în casa lui Dumnezeu, ne numărăm noi printre cei pe care Dumnezeu ne poate numi om. Om de cuvânt. Om de încredere. Om, cum este o vorbă un popor, dintr-o bucată, nu din bucăți. Pentru că Biblia vorbește Că Dumnezeu urăște pe omul cu inima împărțită, om dintr-o bucată. Acesta a fost Isus. N-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci în toate s-a smerit, s-a făcut ascultător și până la moarte și încă moarte de cruce. Deci la el nu s-a văzut și da și nu. Cât putem noi să precepem oare pâinea pe care o mânca evreul în noapte de Paște era fără drojdie? drojdea are efectul aluatul ca pâinea plămădită, când ai -o la cuptor, o vezi că crește, îți pare frumoasă și plăcută, dar întreabă câte goluri are pâinea aceasta de o vezi așa umflată așa, așa frumos crescută. Hristos nu este o pâine umflată, în El n-ai să găsești niciun gol, la El totul e plin, nimic, nu e o gogoașă care o vezi frumos ușa, și când o rupt, așa un gol în ea. Asta este minciuna. Hristos, cuvântul e adevăr. În El totul e numai plin. Dumnezeu care este aici cu noi, El să ne aducă această lumină în fiecare suflet care suntem aici și să ne bucurăm de El și de tot ce a făcut El pentru ca noi să fim, cum a spus Naomi lui Ruth, fică vreau să-ți dau un loc de odihnă ca să fii fericită și acel loc de odihnă pe care adunarea lui Dumnezeu ne-o dorește sau sfinții care au fost înainte de noi, care ne-au lăsat cuvântul lui Dumnezeu, ăsta le-a fost gândul <coughs> să ne dea acel loc de odihnă, unde numai cu Iisus putem avea un loc de odihnă ca și Rut, numai cu Boaz, dintr-o străină care și-a părăsit neamul și Dumnezeie și-a venit după Naomi a găsit un loc de odihnă în țara lui Israel Și Dumnezeu a binecuvântat-o și i-a dat așa un copil Și a dat după aceea așa un nepot Și acel nepot ajunse să se fie cum este scris Împăratul lui Israel S-a gândit oare Rut când umbla în urma secerătorilor Și a spic cu spic că va ajunge să fie Bunica, străbunica unui împărat peste Israel? Hă? Ce ziceți? Când mâine, prin harul Tatălui Ceresc, ne va duce Domnul în acea slavă, nu vom spune și noi, oare, la fel cum a zis și David, dintr-un păstor, s-a văzut împărat peste Israel și a spus, Doamne, dar cine sunt eu și ce este casa Tatălui meu? de mai făcut să fiu ceea ce sunt. Ăsta este Domnul pentru noi. Îl iubim? Da. E aici cu noi, pe fiecare ne privește cu acei ochi blânzi, cu acel suflet cald, cu acea dragoste fierbinte, pentru a ne câștiga inima. A Lui să fie slava, aici în toată veșnicia. Amin.